دی عبارت مکه وانا اسال الله داغه عبارت معلومې ده شما تین ویلی چې ز صرف سوال د الله نه قوم دبل چانای نکو بځې کی دوا دعویې دی دوا دعوا یجابو او بل دعوا تلبیوا دعوی یجابو دعوا چې ز الله نه غواړم اوای سلبی دالې چې د بلタニ نو وړانده د 27 ایجابي دلیل لري چې انه ولي ذالکا انه ولي هغه نه څکه غوړم چې هغه دې ورقولو د نور قولو د صالات د دې متصرف هغه اختیارمن دبل چانه زكن غوړم چې هو وحسبه وليمن دار د اوای سلبی دلیل دی دا هغه مال پورا دي کنه بل چا ته ته نش ترې زای متي د جناو د فریاد تاسو پر سر د فریاد لاره شمه چاله نو بس الله تعالی پورا دي چې بل چانه بیا شي د واره نو ان وهو حسبي و نعمل و رسول دې مختصره کې علامات افتضالي سے بدي اطب کلام کلام کړل زننونو تاسو نیپاتو کې مړې چې دلته د انېمل وکیل شې رې زدا به مکه واسبي باندې تاسو او تاسو وي لاند دا شې او واسبي خبر دې انېمل وکیل ان شاء الله ذات او د انشار دی بچبان خبر باندې او تاسو د انشار خبر کېدل زکه ان شاء موجوده نه نه خبر موجود ده د دو دې دوالو پمانس کې کمال انقضاب او چې کوم د کمال انقضا وی نو اغه زې عتب کې ده نه شي د نیمه الوکیل عتب او هو حسبي باندې کې ده له دې تر تصفيلا داني الوکیل بچا اس په وي په حسبي کو هو په هو حسبي باندې واي انامل وكيل ان شاء دا او هو اسفي خبر دي واطب دين شاء بچار دی په خبر راز هي دا دوه کاطب په حسبي وای انامل وكيل ان شاءيدا حسبي مفرد دي واطب د جمله بچار دي مفرد دی او قدا حسبي مول کادر ان شاء فدع سيمو والكاب تعويل ليحسبني جمله کاي نبيات سب فعلي انشائيه راغفه فعلي خبري و دغه يخصونی څه څه ده جمله خبري نه جمله خبري ده فعلي اشو ورکي هو admi توه جمله خبري او څه څه ده فعلي خبري ده خبري خبري ده ما ته د چار راغي د جمله انشائيه راغبه فعلي خبري و بهر حال داسه په کیسه العلامات في داداني سي في قبل ندا نمبر 1 جواب تا تشاوي دي ز نما وكيل جواب ذني مال وكيل تاقوم هوا اصفي بن هوا يطد ان خبر رالی تا تشاوي دي جي واسفي خبر واسفي ان شاء الله خامس زګه چې جمله خبري کې یا فائدت الخبر یا لازم د فائدت الخبري فائدت الخبري یا لازم د فائدت الخبري فائدت یا لازم د فائدت الخبري او اوواس به کې د فائدت الخبر شته نه ده فائدت الخبر شته د یو په کنيشته جمله څه وایي ان شاء الله څه څه؟ به شو. نو هو څه ان شاء الله نه ملوکې موږ څه؟ خلاص په ان شاء الله دچا. زم جواب نه ملوکې خبر د مبتدا محفوظ دي. هو نه او اودات سب د خبر به خبر وي. لکه څنګه ته هو اسب ته خبرای. پداره نه ملوکې هم څه خبر دي؟ او خبر در مفتده محضوفه ده، هوا نعمل و ده بانه صرف ده سوال را دید چه وکیل جمله این شاییه ده او هوا مفتده ده نعمل وکیل جمله این شاییه ده و این شاییه مربوطه با او خبر، جمله چه خبر واقعه شي در مربوط ویده چه سرم؟ مفتده و نعمل وکیل ربط دمتدا سر سیگه دلے؟ نعمل وکیل نعمال ربط دمتدا سر سیگه جواب نعمل وکیل ربط دمتدا سر سیگه دلے؟ جواب پتاویل سیگه ماقولون فی حقی نعمل وکیل ها ماقولون سی غد نائی اس ماقول لان فی حقی جار مجرور مطالق ته نعمل وکیل بتاویل لحال هاد اللفظ نائی بی مقولون ده اس ماقول سرد مطالق او سرد نائی بی فائل پلن خبر سود چا دفار افتادا دفارا افتادا سرد خبر پلن جمله خبریش واق خبریات تب پچاس با خبریات خبر درہیم جواب نامیل قبیلی عاد کی القصال القصدی عاد با القصال القصدی تو وی راوالی او پا جملی با تعددہ بے سکی آتا فکی با خیر دلی حاد دا خبریت او دو نشاییتنا با خیر دلی حاد دا خبریت او دو, دو. نشاییتنا بذلتم دعناي مر وکیذه اغستره وګوا چې باندې تاسو کډله په خیر د لحاظ د خبریت اذ انشایت او عینات فالقسال وکسنلی چې تواجدل ته جملې متعددې نشته بلکې د قبیله دو چاندې اذ فالقسال اذ فالقسال وکسنلی لکه څنګه چې اذ د لحاظ د خبریت او د انشایت تی وي بذلتم لحاظ د خبریت او د انشایت او زه دوم جواب درې چې دانه ملوکیل عصب ته په حسې باندې ما مولکه په تاویل یې خپلې نوکایې کې نړی درورتی څه خوځل کې سات نه و ما مولش په تاویل لچا په دغه جمله وي خپلونی دا خبر ده چا دې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 په داسې جملی چې هغې ل عاعراي محلي وي دا جاز دی هغې لراي سري محلي وي نو داس شی ده چازوشی ده دا جاز ده مد ل عراې محلی شته نو دا جایز ده ځکه د کمې جمې خبري د کمې جمې دپاره ش عراې محلي وي دا په منزله د مفره دي خو منزله د چاي م او چې به منظره د مفرت شوشي هغېې خبریت ته انشایتو نه خبریتته انشا نه بس فغیت ف جای فغیتته سري جایس نو اوسې که به طویل له حبي ګځای او کوي نه ګرځ که به طویل له حبي او نه ګځای نو اون بس مفرد شو که نه مفرات ک ا د خبریت او انشایتو ن سره دمره اعتراض باقی ته شاته د جملې بچارا غه مفرد راغې هات د جملې خاص بي کنا هات د جملې بچارا غه نو موږ وایې نه مل وکیل له کومه دغه جمله دا خو چې بچای کیدی په حسبي کېدی دا هو د لاندیشو کنا څه هو د لاندیشو دا په منزله د چا شو مفرد شو او حسبي عین څه شو نو هات افراده اغه جملې چې په منزله ده مفرد ده فا این سبانه مفراد ده نو ده کل مفرادات افراغی په با مفراد بانه ده خبره بانه ده کل مفرادات افراغی بچا بانه اس خبره نا اور ده نزیر منگسا رشتا قرآن کریم کې دی چې قالو حسبن الله و نعمل وکیل الله و نعمل وکیل قالو سیده فیل فائل گنا حسب الله ونعم الوكيل مقوله چاړه فقل الله مقوله دا او نعم شوي دي هاتب شوي دي دا مقوله دا قول الله نو منسوم محل نه کنه مهرا به محلي ورلا شتا نعم الوكيل به څه شوي دي هاتب شوي دي نو دا غشاندل ده کنه نعم الوكيل به حسابونی څه شي هاتب شي نو سیده مهرا به محلي ورلا شتا او کپا حسبی اطف که نوم مال چل لازی توبا مولی چکم چل لازی شید دغنیم الوکیل پا قرآن مجید کے پا حسبونا بانے اطف که او حسبونا خبر مقدم دی الله مبتدام و خردان او حسبی پشاندی دی پونش ہوئی خالو حسبن اللہ کنا نو حسبن الله حسبونا خبر مقدم دی اللہ مبتدام دانیم الوکیل په حسبونا سکا اطف که اتب د کل مفرد راغې پر مفرد بانندې هغه موته خبر هم د مفتته او دام خبر د چا شو مته دا پو نه شوي نو پههغې بانندې چې کمدننو اللاولله دا وای چې کله په معاب د جملتې نو کېته مناسبتې مضمونی وي نو غ ځای کې اتب دی انشا په خبر بانندې جایز وي چې کله په جملتينو کې مناسبت مزمونی وی چې مضمون د دوړو کې سره مناسبه ده مبيات تبدين شي په خبري باندې څه ده جائز لکه زید يعذب بالنار والاحراق وبشر امرا بالاطلاق زید يعذب بالنار والاحراق زید ل سزا ور کول شي د وورو د سوی وبشر امرا بالاطلاق او غمرله ده زیادده زیره ورکه او ب شرمرم ملا کمر دی که نه دی انشا ده او په ځدونیواده و بار سر دی خبر دی دا جونین شو ی په خبرسه شوي ده اتب شوي ده خو مناسبت د زیت مناسبت ته زی بیات زیدونیازده و بینار تاظب دی که نه او ب شرارم بلاو شو دی تب شیر دی نو مناسبت یو بل سره ششته مناسبت مناسبت ذدیت ته کنه لکا موسا موسی کنه کنان... ان بو کلمه زما کاو تورو دا ګور دا مناسبت ذدیت ته ذهن کې ور سره ور سر سره سګي خبر <تصف> <عبار> باندې پهن شو یا نه قران مجید کې اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ خبریا نا صحیح نا؟ سشه ده کانا وَبَشِّرِ سُشې ان شاء الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا آ تفکرې مناسبات شته دي وَمَأْوَاهُنَّ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ نو بِئْسَ الْمَصِير زمنې ان شاء الله وَمَأْوَاهُنَّ النَّارُ سُشې خبریا ده بِئْسَ الْمَصِير آ چې مناسبت موراسبت ته حسبن الله دو دغه هو هو حسبی او نامل وکیل هو حسبی چې کومه د الله کی, کی فائض ذکر کیږي او نامل وکیل کی د الله وکالت کیږي ذکر کیږي دا دواړو جملتن یو بل سره مناسبت شته دی نو که انشاء و خبر په یو بلاتم کې کوم غټ ګناه نه نه هو حسبی و نامل وکیل دی واچې سرتاوره سر مقدمه